רכב החרב סביבותיה, והשלישית תזרע לרוח, וחרב אריק אחריהם. ולקחת משם מעט במספר, וצרת אותם בכנפיך, ומהם עוד תיקח, והשלכת אותם אל תוך האש, ושרפת אותם באש, ממנו תצא אש אל כל בית ישראל.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 יען המונכם מן הגויים אשר סביבותיכם. בחוקותיי לא הלכתם ואת משפטיי לא עשיתם, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני עלייך גם אני, ועשיתי בתוכך משפטים לעיני הגויים. ועשיתי בך את אשר לא עשיתי, ואת אשר לא אעשה חמוהו עוד, יעם כל תועבותייך. לכן אבות יאכלו בנים בתוכך, ובנים יאכלו אבותם, ועשיתי בך שפטים, וזריתי את כל שאריתך לכל רוח. לכן חי אני, נאום אדוני אלוהים. אם לא יעם את מקדשי תמת בכל שיקוצייך ובכל תועבותייך, וגם אני אגרע ולא תחוס עיני, וגם אני לא אחמול. שלישיתך בדבר ימותו, וברעב יכלו בתוכך, והשלישית בערב יפלו סביבותייך, והשלישית לכל רוח אזרה.